Під пнем пригнилим в болоті гнилому вертяться, клубляться дрібні черв'яки. І вродились, виросли й гинуть у ньому, а другі їх тілом живуть залюбки. І сниться їм бідним у піть кромішні, де сонце горить у всім чарі весни, а в сонце промінні, у радості вічній гуляють і золотом сяють вони». Ті сни свої черви складали в системи з заключенням «Так я найліпше, як є». Читали промови, співали поеми про гарне щасливе в болоті життя. Втім, люди той пень відвалили й поперли, і дійсне, сонце вказалось замли. На сонце те глипнули черви й померли, і мруче убійчує світло кляли.